Ármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szóval nekünk az szokott, ugye ez a jó, hogyha gyerek van a háznál, hogy, hogy az embernek ilyen kominik tele van a hűtő, mert hát nem maradhat éhen a gyerek. De amikor így elmennek táborra én egy hétre, akkor mi is eljutunk oda, feleségem, hogy üres a hűtő, nincs semmi ennivaló, maximum bor van. Aha, na tényleg, az van. Lehet, hogy hát a nem cukor nem... abban is van, tehát... Aha, igen, igen, igen, igen. Kicsit felkavarod, kis vanálló <gül> Azért, Ebben a lakásban nincs cukor, tudom, hogy egy borzasztó, de méz van talán még annyi. Az is jó. És megoldás. Aha, de nem, ig igazából nem a vércukorszintem, hanem valahol az cukorszintem vagy a, a, a lelkem cukorszintje lement és azért ilyen köcsög vagyok, meg mit tudom én, de... azt mondtam az ezt egyik Már kérdés... érzéltem, ez tök jó lesz, így felkom. Gabi a köcsög, ez az old címe. Pillanat, kiugulok a teámért cukorral, addig okay. Gabi, ami mondjuk a gonosz terveid, hasonló, az ja, nagyon hasonló. hát semmi, nincsenek gonosz ez, ez egy, nem tudom, eltángálom az egereket. <gül> ilyen kis stílus. Kihent, figyelj, várjál, várjál őket, mi Hát az az igazság, hogy a kis szemétledeknek van egy étele, azt már majdnem megkóstoltam. Egy ilyen kis fekete párnácska, ami állítólag ilyen Magyaróból, meg mindenféle ez ilyen magvakból előtte, és a belsőjében ilyen sötét lila, Erdei gyümölcskrém hát van. Nem, simán, abszolút. Én, én megkóstolnám a helyedben. Én még nem mertem tudni-t akarok. Most is úgy az egérés, és így néz ki felé a rácsom felém. <gül> hát, ha benyúlsz, Kis... megharapom az ujjad. Á, nem, nem, nem. Csak olyan éhenkórászok. de azok meghalnak, hogyha én meg elkezdem enni az ő ételüket. De meg szotjuk is van, csak ilyen pirítatnom. Az is jó. Szógyhizgatsz közben, majd tök jó ilyen ahogy így. Be az egyik oldalán a mag, másik oldal meg ki a híj. Jelen hogy másfél literet elhoztam magamnak, úgyhogy ez Hú, akar. Akar. Akkor meg pont az lesz a baj, így Aha, nagyot, kell pisélni. majd. Jó, van, vágjunk is bele, mert annyi hírt. Nem is tudom, valami történik itt, hogy, vagy csak kialakult a rutin, hogy honnan gyűjtjük be a híreket. Egyre Aha. több be. Nekem mindenféle helyről jön. Tehát nincs rutin. De okay. igazából a ti híreitek alapján már beraktam egy pár dolgot a leszes olvasóban, meg állandóan bővítgettem, és így, így gyaroptidik a világot átszövő háló. Jó, akkor most így profi módon nem felejtjük el, hogy ez a nyolcadik adás. Ez a nyolcadik adás. Mutatkozzunk is be az új hallgatóknak. Én kis Gabriella vagyok. Sziasztok, szedlek Adán vagyok. Ádám, egy picit halk vagy, azon tudsz tekerni? Uh, ugyanazon a beállításon vagyunk, mint mindig ha. eddig. Akkor lehet, hogy ez csak a tíz órai kezdés, ami miatt olyan szolíd, vagy nem. De megnyomok itt gombokat. Halvány. Mit ha. tud Én meg fehérsbalázs vagyok, és nekem meg nincsen most hangom, úgyhogy. Valaki más hangját használja. Így van. Egy olyan embernek a hangját, aki kettőig sörözött és még dohányzott is. És... <síns> Na, míg az Ádám tekerget Gabi a kovágjából itt a hírekben. Ó, hát én ö, olyan híreket hoztam, amelyeket a híradó végén szoktak levetíteni, hogy születtek lényeges hát végig. Igen. <laughs> igen, igen, meg. Az én, mit tudom én, futófűrjek családja gyarapodott a kis állatkertsimogatójában. Az egyik az, hogy a. a ez tényleg csak egy szabad asszociáció, hogy Miskolcon hangos olvasás génisz rekordját próbálták megdönteni. Igazából nem néztem utána, hogy sikerült-e, de aranyosnak tűnt az egész, hogy iskolások, civil szervezetek, önkéntesek, könyvszeretők és a helyi fuci csapat szurkalói vettek. És akkor a hangerő volt benne az innováció, vagy... Nem tudom, mert videót nem kerestem, de azt gondolom, inkább egy helyen egyszerre ugyanazt a szöveget olvasok, és hogy az olyan aranyos volt, hogy a Márai Sándor füves könyvéből olvastak fel, tehát legalább valami szépet, és, és amikor olvastam ezt a kisírt, akkor eszembe jutott az a, a klasszikus film, az Ember a Holdon, nem tudom, hogy ismeritek-e, melyben uh -huh. Jim Carrey nagyon jót játszik, és most nem jut eszembe annak a humoristának -en. A neve, az Andy a... Kaufman, arról Andy Kaufman, Andy Kaufman, igen, igen, igen, aki az egyik, egyik showján felolvasta a Nagy gatsby -t. Eleinte nem akarták elhinni az emberek, hogy ez lesz, de végigolvasta. Ez ugyanaz az ember, aki ilyen női pankrátorokkal verekedett meg. Én a szerintem sok mind, szokmint... igen. De el, el tudom képzelni a film alapján. magát, az embert nem ismerem, ha. de a a, azt a filmet nagyon-nagyon szeretem, és, és ez, ez, ez különösen szép jelenet, hogy valaki egy leül és felolvas egy hát a viszonylag békonyabb, de, de egy nagyon jó könyvet a, a egészen másra berendezkedett közönségnek, de azért maradtak a végére is. Ez egyébként jó kis ilyen egész estés youtube is tud lenni, hogyha utána mész a, ennek a figurának. Volt egy ilyen karakter, ez a Tony Clifton. Igen. Ez a lecsúszott, ilyen vegas ilyen énekes karakter, és, és ezeket érdemes mindenképp a Youtube-on megnézni. Aha, az Amikor eredeti, tehát a karakterben történt. van. A, film, a filmben nagyon-nagyon, az egyik kedvencem volt Tony Clifton egyik előadása, az I, Feel, I Will Survive, az ilyen örök. És ezt, az eredetit is meg lehet találni a Youtube-on. Oh, de jó, na akkor most egy kicsit ja. interdisziplinálisak lettünk. A hosszas felolvasása jutott, azt hiszem, hogy, tetszom, hogy összeom, tavaly, vagy tavaly előtt csinált egy olyan Galkó Balázs, hogy a költészeti József Attila születésnapi alkalmából végigolvasta József Attila összest. Másfél, másfél óránként lement inni egy pohár vizet, és, és a végére ért egyszer csak. Amikor én beültem egy óra József Attilára, akkor azt hiszem, hogy a 30-as évek elején voltunk, és Hol akkor velem? már egy este volt. És közben egy citromot kellett volna enni előtte, nem? <laughs> Hát Józsi Fatil egyébként jó, bár nem tudod, egy egész napot eltöltni vele, az lehet, hogy túlzás kicsit. Hát igen, de lehet, hogy csak alkoholbaleszt töltött vele egész napot. Meg, meg, a, meg a vizes ember. Igen, igen, meg az ott lakók azt ne felejtsük hát az, az <gül> Szülőháza vagy lakóháza, ahol be van rendezve ez a múzó, meg hol ő mondta. Az alapvetően a 9-kernek közepén egy ilyen gangos bérház. Aha, igen. Na, a következő hír is a tiéd. Mármint hogy ö, enyém. Igen, igen. Tabii. Aha, hát ez egy. Ez egy születésnap is igazából elsüthető bármikor, mikor, mert annak a hirtelen nem néztem utána, hogy pontosan napra, mikor lett 50 éves, de most lett 50 éves idén, a 22-es csapdája, és most lett erről a a literán, amit legalábbis már többször szoktunk róla szemelgetni. És egyszerűen örülünk ennek hogy ez egy, ez a remek könyv megszületett, tényleg legalábbis nagyon szeretem, és, és végül Éven, is. Egyáltalán nem érződik 50 évesnek, jó. nem, jó 30-as inkább. <gül> Igen, letagadhatna 20 <gül> Persze. Érdekes, hogy, hogy nem, tényleg nem tett neki rosszat az idő, amikor meg, meg, meg, science fiction-okról beszélgettünk, akkor, akkor valamelyik korábbi adásban akkor szóba került az, hogy, hogy megporosodtak, vagy megavasodtak. Így van de lehet, hogy ők sem, hanem egyszerűen jobban látsziknak azok a hibák, amit akkor euh, bizonyos, ezek a, a robotjelmez eltakart, meg a futófények a robotjelmez elején, és, és talán akkor sem voltak igazán jók. Ezért még nem döntöttem el. De az a 22 szabdája az jó. A technológia egyébként sokkal gyorsabban öregszik, mint az abszurditás maga. Uh -huh. Így van. Az örök. Na, és akkor a következő az ilyen jó egy kocka téma. Egy olyan blog bejegyzésre találtam rá, hogy, hogy az Apple e-book könyvesboltba elfogadták, hogy, hogy olyan e kiadványt küldjön az alkotómban, ilyen javascript függvények is vannak, meg CSS, meg minden táblázatok átrendezésére, meg ilyesmire. Érdekes dolog, hogy itt tényleg elmosódik már a határ, hogy mi az, a, ami könyv, meg mi az, ami egy dinamikus weboldal mondjuk. Uh -huh. Kicsit visszautalunk így a meg soundtrack témára. Szépként az egyik hallgatónk Gergely barátom küldte be ezt a cikket, és érdekes, de veszélyes is. Az a vicces, hogy a, amit már korábban is emlegettek, hogy ezzel közeledünk, a, akkor még az apposodásra mondták, de szerintem az ilyen kibővítettek művökeléség, az közelítünk újra a multimédiás CD életérzéshez. A dolgok, amiket sokkal több idő megcsinálni, mint a hányan meg fogják venni és a programozónak az idejét. Szerencsé, hogy ezeknek a mennyiség állandó, vagy egyre gyarapszik. Így van. A következő téma is ilyen kapcsolatos e-book Stórokkal az arról szól, hogy, hogy az IKEA-nak biztos ismeritek ezt a Billy nevű rendszerét vagy szekrényrendszerét, ilyen könyves polcok. Igen, persze. Ezt mindenki ismeri. Na hát most kicsit átdizájnolják át ezeket a szekrényeket. A, az a lényeg, hogy ne csak könyvet lehessen rárakni, kicsit mélyítik, meg ilyen üvegajtó, mindenféle megjelni, hogy, hogy inkább ilyen mindenféle ö, trófeát, meg ilyesmit rakjon bele az ember mert egyre kevesebbet raknak könyvet a polcra is kell, hogy eladják a bútor továbbra is. Szóval lassan ez az átállás az e-bookok -ok fele, az még az ikea is kihat. Hát Mi ez olyan, mint a dohányzóasztal, hogy az annak sem igazán értem a funkcióját. Tehát, hogy régen annál lehetett csak dohányozni, de hát manapság már... Át kéne nevezni lábtartóasztal. <gül> <gül> Amikor nincsenek osztal. vendégek, lábtartóasztal. Uh -huh dolgok, vagy dolgok, amire minden vacskot ledobálunk, amikor megérkezünk haza asztal. Aha, egy csomó így. ilyen van. Ez nagyon hasznos egyébként. Dohányzó speciál nem jó. Nem dohányzi. Így van. Nagyjából Igen. Egy... pedig hol nincsen. A halász nincsen. Tényleg este van? Ezt... Máskor máshogy kell. Vagy előtte. Máskor ilyenkor olvasunk. Na, és akkor most jót nevetgéltünk, és akkor jön a kelt a következő hír. Hoztam ismét egy hírt, mert az uh, Legéza Ilona, aki az első magyar könyves blogger volt, és hogy ott a honlapján néztem 2000 óta volt neki, és nem tudom, hogy korábban elkezdte, mert ennyire nem kutattam, utána, nagyon régen ott van a magyar internet, ő hunyt el az elmúlt hét pénteken, és... Uh, nem tudom, ismertétek az ő oldalát. Szerintem az a, az alap volt, ahol az ember magát úgy nem ment. hogy... De olvasunk is, legyőz a, a könyv ismertetőket. Viszont ha bármelyik könyvet beírtad, amire is szükséged volt, akkor az első ötben ott volt egy rövid összefoglaló tőle, hogy mégis mit kell a torkott várni. Nem tudom, én amikor egyetemre jártam, szerintem ott egy rendszeres vendég voltam, kb. Igen, egy nagyon jó, mondhatnék nekem egy ilyen, Hát nem fülszöveg, mert az túlzás, hiszen ő az egész könyvet próbálta összefogni, de, de igen, állandóan oda keverettem a google -ba a Google keresések eredményeképpen, és, és egy idő első után már pontosan tudtam, hogy mit várhatok. Tehát, hogy az első volt a véletlen, a többi pedig szándék volt. Egy nagyon jó információ kapszulát adott, tehát mindig. És akkor ez 2000-ben már így, mint blog ment, vagy? Nem, abszolút nem volt blog, egy tematikus oldal volt, mm -hmm. fel voltak sorolva a, a könyvek, volt hozzá a Mac -Link is azóta, vagy mm -hmm. akkor is már, meg mm -hmm. Meg, meg később aztán hangos könyv is hozzá. És amikor elolvasod akkor úgy döntettél, hogy te akkor ezt letöltöd és megnézed HTML-ben, dogban, amiben szeretnéd. Tök jó. Következő hír az már vidámabb. Ugye az Amazon nagyon gyakran előkerül nálunk, nem véletlen, mert mindig ők csinálnak valamit így könyvtémában. És most még ez csak ilyen plegyka szinten megy, hogy, hogy készülnek valami olyan konstrukcióra, az Amazonnál, ahol valami havi előfizetés ellenében tegyük föl, hogy, hogy elő, előfizetsz az Amazon Prime szolgáltatásukra, és akkor havonta X darab könyvet kapsz, tulajdonképpen ingyen. Tehát ilyen előfizetéses alapon. Nekem ugye a hangos könyv a szintén Amazon által működtetett, odibölt.com oldalról, és így működik a dolog, hogy nem is tudom, talán 15 hogy valami valamilyen összeget fizetek be havonta, és azért egy kreditet kapok, amit, amit beváthatok a boltba bármi könyvre. És valami hasonló várható. Szerintem itt is még az van ebben a hírben, hogy valószínű nem ilyen új könyveket kapna, illetve nem az új könyvek közül válogathatna az ember, hanem ilyen régebbi katalógus címekből lehetne választani. És... Ádám, te említetted, hogy az oreilly is van ilyen, rádöbbentem, hogy nekem is van ilyen céges előfizetésem az O'Reilly-nél. Ott, ott az van, hogy van egy könyvespolcod, ami mindig tíz kötet lehet, és akkor nem is tudom, harminc naponta dönthetsz úgy, hogy na ezt a könyvet most kiveszem, és merakok helyette másikat. Tehát így próbálják kordába tartani, hogy mennyit teszel meg a katalógusból a cserébe. Mhm. Én meg írtam el egy angry robotot, ami a ismét nem tudom, hogy melyik kiadónak az imprintje, akik viszont a, olyan éves előfizetéseket ajánlanak, hogy 69 fontért azt hiszem megkapod a teljes az éves termést. Azt a... És, annál nem. és a keres, szok, sok kiadványuk van? Viszonylag sok. Jó jársz vele egyébként, hogyha egy összegbe kifizeted nekik ezt, és akkor az évben kapsz nem tudom, 10-15-16-20 könyvet. Hát a, több, a többet, ha túl sokat kapsz, akkor nem tudod olvasni, csak felhalmozol. Igazából van egy ilyen egészséges mennyiség, nem amennyi, amennyi könyvet Abszolút. az ember. Abszolút. Nekem a hangos könyvnél ez a havi egy fix gyarapodás, ez nagyon jó beválik, és amikor nyaralni megyünk, vagy valami, addigra mindig szokott lenni valami akció, ahol nem tudom ilyen féláron lehet, meg, meg ilyen 5 dollárokért plusz könyveket venni, és akkor mindig abból, abból föltöltöm a készleteket. Most nézem az oldalukat, egy egészen jó szerzők vannak. Például a Lavity Dar, akit már emlegettük, uh -huh. ő ott van, Jetteri hirtelen. Ö, szóval egy úgy két is egy szimpatikus banda, uh -huh. és aki, aki mondjuk nagyon spórolni szeretne angol könyveken, az a Robot Army nevezető előovasói klubba tud jelentkezni. Uh -huh. És hogyha van egy blogod, akkor az már nagyjából, vagy van egy podcastod, akkor azon már nagyjából jogosult is vagy rá. Uh -huh. és digitális előovasói példányokat osztogatnak nagyon bőkézzel. Egyébként az Amazon Prime témában még az az érdekes, hogy, hogy az Amazonnak ugye az e-bookokon kívül rengeteg más szolgáltatáson beszéltünk a, a tablet kapcsán erről, hogy ilyen filmeket lehet streamelni, meg zenéket vásárolni és tárolni, meg mit tudom én. És ez, ez eléggé szimpatikus, hogy egy havi összeget kéne fizetnem ezért a több szolgáltatásért. Persze Mindez, hogyha itt véletlen működne Magyarországon, de nem működik. És én tényleg azt veszem észre, videójátékokat is gyűjtök, meg hangos könyveket, minden. Nagyon sok ilyen előfizetése szolgáltatásom van, és ha összeadom, hogy, hogy az internetes számlámról ezekre mennyit költök egy hónapban, az elég sok. És, és előbb-utóbb vágni kéne belőle. Uh -huh. Tehát van a Playstation-ön és egy ilyen havidia szolgáltatása, amiért kapok fixen havi X darab játékot, letölthető játékot, van az Xbox Live előfizetés, és ami mondjuk kicsit másról szólt, de ott is havi díjat fizettek a Microsoftnak, aztán van a, ugye az is céges előfizetés a szakmai könyvekhez, meg az Audiből, meg ből és így összeadódik. És ez, ez jó pofa, hogy az Amazonnak sok mindenhez van hozzáférésére, sok szolgáltatáson, és azért jobb, jobb, hogyha egy fix díjat fizet az ember, nem is azért kap mindenfélét. Persze, meg a sokkal tervezhetőbb úgy akkor kezdve ezde Akkor tudod, hogy x forintba fog kerülni. Hát tényleg mindent elérsz rajta keresztül, és nem, nem, nem rekeszted el magadat ilyen kisebb kiadóktól, ilyen indiktől, vagy bármi, akkor, akkor igen, de, de lehet, hogy, hogy, hogy néha, néha be kell menni a szatócsboltba is. <gül> Az, és ott vásárolni. Nem tudom. A könyvesboltba a sarkon. Már is olyan, ő. mi? de van, de van. <gül> Jól van. Ádám, neked van még egy jó, jó link. Mondom a következőt, a szokásos, már-már megszokottnak számító, a szerzők, a olvasók ellen címüvecs ismét folytatódik, Uh, és mint minden iparág, ami jó ötletnek tartotta azt, hogy a saját felhasználói, vagy a saját fogyasztói, vagy a saját fizető kereslete ellen lépjen fel, szerintem ez egy hatalmas bukással fog befejeződni. Most éppen az Outer Guild és ennek az ausztrál, köbeki és nagybritanniai társszervezetei járnak el a, az amerikai egyetemek ellen, akik uh, könyveket akarnak ingyen adni a hallgatóknak, mégpedig azokat a könyveket, amelyeknek, uh, amelyek meg kifutottak a, a copyrightból illetve amíg árva művek, tehát nem lehet megtalálni azt, hogy ki a jogosult, és, és erre van is ott egy szabályozás, hogy ha kellően alaposan kerested, akkor akkor lehet szolgáltatni bizonyos díj ellenében. Uh -huh. most ez, ez nem tetszik ennek a bandának, és azt mondják, hogy hát millen, hogy az egészet először leállítanánk a francba, a szerverekből kihúznánk a kábelt, és utána elkezdenénk arról beszélni, hogy ebből hogy lesz pénz. Ö, hát nem túl így, hogy nyerni fognak, de, de hosszan elhúzódhat. <gül> Így van Aztán még van egy utolsó Pici hír Hogy aki hallgatja ezeket a podcastokat be Bekerültünk az újságba Van ez a smmag.eu Nevű oldal, ami Megtévesztő cím nagyon Mindenki azonnal asszociál a másik SM Dologra, de ez, ez a Social Media, ugye arról szól és nem, nem, nem az az SM, amire gondolna az ember a bőrruhákkal. Bőr <gül> és ö, ott említenek meg bennünket, meg a podcastjaimat, meg ilyesmit. De érdekes dolog az a terjesztési modell, nem? Hogy hogy működik ez az meg Van egy ilyen iPad, meg Android alkalmazás, amiben havontal le lehet tölteni az új számot, meg van egy PDF, mint a weboldalról lehet nézni. És Igen, meg le lehet tölteni, de azt mondjam, hogy a nézegetőt ezt már kiirtották az oldalról, nem? Hon? Tehát az oldalon csak PDF-ben tudod nézni, vagy, vagy az ugye a tablet alkalmazásokból. Uh -huh. Csak régebben volt ott egy ilyen beillesztett flash PDF nézegető. Aha. világ legalábbis... szépen az, az lekerült. Uh -huh. Én nem láttam azt... én, én csak a PDF-et tudtam megnyitni benne. Uh -huh. Jó van, ezt azt hiszem kimerítettük. Igen. Na viszont akkor meséltek, Löpti, a, a, arról, hogy mit olvastatok. Én eddig így a hangomat próbálom rendbe hozni. Kelt? Ö, át akartam engedni neked az elsőséget. Olyan keveset olvastam már megint. De jó, akkor, akkor, <gül> akkor mondom, én elkezdek mesélni. <gül> okay. Hírnek már nem számít, ugyanakkor még nem olvastam el, viszont találtam egy csomó ingyenesek könyvet, amit elkezdtem úgy szedegetni, meggyűjtögetni. Ilyen például, a, hogyha gyorsabban tudnék gépelni, akkor már beírtam volna a books azt, hogy kiírta ki, ki nevezetű könyvet, amit Google-le pokol megtalálni egyébként, ha nem tudtam volna, hogy van ilyen, akkor sem futok bele. Ezt három darab általán teljesen ismeretlen Olasz író írta egy negyedik olasz név alatt. Ez az Luther Blissettnek hívják a, a szerzőtásságot és mostanában valami más név alatt alkotnak, ami viszont a változtatása kínai. Ezt sem lehet majd később megtalálni. Viszont egy ö, nagyon hosszú és egyenlően nagyon jónak tűnő könyvet írnak a reformációt, írtak a reformáció történetéről, ami a Booming projekt oldalról, ami a, a kínai nevük, le is tölthető ingyenesen nagyon sok nyelven. Olaszul született, de van belőle angol francia, a talán még spanyol verzió is. És ez úgy két napja olvasom, reggelente te befelé a villamoson, első százalékban vagyok valahol, de már látszanak az ütközések, látszik, hogy kikavar a háttérben, és az, hogy itt fúrás faragás lesz, hogy, hogy melyik reformációs ma engedik. Luthernek már túl nagy a hangja, vele valamit kezdeni kell, de, hmm. de őt már támogatják, a, a többieket még el lehet tiporni, meg rá lehet úszítani Nagyon szép story. Úgyhogy ez az első, amit tudok ajánlani, de könnyen lehet, hogy ahogy a következő hetem kiézni, hamarabb végeztek vele, mint én. Továbbá. A, a múlt héten ajánlott Harry Connalynak megvettem a következő kötetét, aminek az a című Game of Cages, és, és ugyanolyan jó, mint az előző volt. Ugyanaz a hősünk van, kerülnek mellé új mellékszereplők, de Dolphin az akciót az még, mégis ő, még mindig az ő ő része, vagy rájut, rá és uh, felrajzott egy másik típusú amerikai várost benne a, a szerzős, azt hiszem, és a szerzős, hogy a szerzőző városok miatt kell szeretni. Az előző ugye egy iparváros volt, a mostani viszont egy, egy kicsi ilyen jó mi kis közösség vagyunk, jaj, mindenki ismer mindenkit, együtt járunk templomba, csináljuk a karácsonyi vásárt, és ezek között szabadul el egy ilyen egy természetfeletti lény, aki elkezdi őket aztán a és háztól házig veteményes kertől veteményes kertig üldözik Ö, olyan ilyen félállásban fél dolgozó serife, meg, meg jaj, láttam, hogy tegnap ott voltál a partiban, és mégis mentőt vezetsz ma mentőkkel uh -huh. totálisan hozza kisváros élményt totál jó, nagyon tetszik na, ezt is megkívántam uh -huh. Gabi, a kevés olvasása igen, már gondolkodtam, hogyan tupírozzam fel komolyan egy nagy fésűvel. Az Ezen a egy... héten csak egy 140 karakteres Twitter bejegyzést. <gül> Igen, de az többször nagyon tetszett az újraolvasás esete. Az egyik könyv, az nemrég vásároltam meg akciós galaktika kiadványként. Egyébként én szoktam nézni a galaktika kiadónak az akciós könyveit, és Például azó néha így meg, meg, dő, eldőlök, és akkor hirtelen beszerzek tőlük négy ötöt aztán lassan felélem őket, amikor így eljön a soruk, és ez a László Zoltántól a nulla pont, amiért lassan kés végzek, és hát nekem alapvetően tetszik. Tehát szerintem nagyon-nagyon-nagyon szerintem ügyes László Zoltán, és, és azt tudom, mert az ember legalábbis én, az, legalábbis én mindenképpen rákeresgél rá a Nathan, amikor olvas valamit hogy véleményekre, meg már az is érdekes, hogy ki az, aki írt róla a véleményt, milyen felületen látott. Természetesen nem, nem kíváncsi a spoilerkedésre, de, de, de, de számomra már a könyvolvasás az, az, az együtt jár egy, egyfajta közösségbe belejeszkedéssel, ahol, ahol tudod, hogy, hogy már előtte és utána is és közben is ezekre az emberekkel leszel közösségben. Még hogyha nem is ö, tudsz meg sokat feltétlenül megára a könyvről és, és akkor olvastam, hogy ennek ugye van egy előző kötete, ami viszont ö, klasszikusan, ö, tehát egyértelműen fantasy, ez a nagate. És én ezt nem olvastam, mert fantasyket alapvetően nem gyűjtök. De ha a kezembe akad, akkor el, el, el néha olvasni. És így, így valahogy nekem csak ez a történet volt meg. Nagyon tetszik a felépítése, és ö, nem tudom, hogy a végén ezt mennyire tudja egészségesen elvarni. Nem tudom, hogy mennyire spoilertnek számít az, hogy voltak éppen egy ö, többszörös történetet mesél el. Szó szerint többszörös. Tehát megvan. Különből, újra meg újra megtörténik valami, ami, ami más szemszakból is máshogy történik meg, de nagyjából azonos kiindulópontból indul el. És, és már a harmadik ilyen ö, vonalat olvasom. Egyelően, nekem rendben van a világ is, tehát tetszik. El, elő előfordulnak ilyen ötszenések, meg viccenések, de nagyon jó a karakterteremtő képessége ennek, a, ennek az írónak. Ezt a többi, azt hiszem, a keringésben is nagyon megragadott. Én meg azt látom, rákerestem erre a címre, és van trailer a könyvhöz. Igen, azt csinál a galaktika, de, de de hát... A transformatív a, a... kultúra szép alkotásai... Igen, nem. Én nem, egyszer-egyszer megnéztem. Tehát egyetlen egyszer megnéztem valamelyik könyvét, és úgy, lent, úgy döntöttem, hogy ezzel megnéztem az összeset. Igen, Igen van Tam, úgy, A Hiper Baladát érdemes szerintem, hogy megnézed László Zoltánt, talán az első könyve. De az, az megint ilyen bőcsésztak dolgozat szintű olvasással izgalmas igazán. Vagy volt belőle egy papírkiadás, ami, ami vagy bukott egy nagyot, vagy csak nem fogyott el egészen egyszerűen. És van utána ebből egy kiadás, ami, ami egy másik második átdolgozott szöveg. Nagyon sok felesleges uh, Cyberbank gicsitől megtisztítve, le van róla csiszolva a Chrome. Időnként egyébként a buzzword is fel vannak frissítve egyel újabbakra, de egy sokkal jobb regény. Uh -huh. A egymás, mert elolvasni nagyon izgalmas. Én belenéztem a nyáron mind a kettőbe, aztán csak a másikat uh, fejeztem be, mert az volt az új szöveg nekem. Uh, tök jó volt Zoltán amúgy jól ír. Ja, nagyon tetszik nekem. A hiperbalada megvan, a, még a telefonomra van letöltve ilyeni. Konkrétan az első e-book, amit megvásároltam együtt a, a szintetikus álommal, egy csomagban, és uh, ott a, a szintetikus álmot azt már kivégeztem, de a hiperbalada sajnos a telefonnal együtt uh, kering, tehát hogy ez a olvasás sorsára jutott, hogy beleolvastam, és még mielőtt elmerültem volna benne, így átcsapangtam a a, a és most ott ott tartok, de hát ez is sajnos már a Triang dinasztiának is lassan leakonyult, mert hogy, hogy é, itt a következő történet, hogy, hogy mire jó a podcast, engem megkeresett Dorkim, uh, hogy nem hiszem, hogy ennél többet kell róla mondani, mert a mindenki szerintem ismeri a hogy, hogy uh, beszélgettünk arról, hogy én telefonon olvasok, és azt uh, felajánlott, hogy adnak nekem hogy tesztelni egy ebook hogy próbáljam ki milyen érzés, és most éppen harmadik napja azt próbálom te és szóztás. milyen érzés? De jó, tehát jó, én a, már eljutottam, elkezdtem hogy elkezdtem nézegetni, hogy miért kéne venni. Aha. Holott ez egy, nem tudom, hogy mondják, Kobe vagy Kobe uh, junior verzió, tehát, hogy ez még egy ilyen viszonylag keveset tudó eszköz, de nagyon kényelmes, és uh, és, és ráadásul egy römek regény került fel rá, vagyis van rajta, az a, a, a Scalcitr, az Oldman szól, ami valóban elrontottam, hogy nem ezzel kezdtem, mert, mert ezt olvasom most a villamoson, és elképesztően bejött az eleje. Tehát hihetetlenül szórakoztató és nagyon blikkfangos. A másik könyve a Laszkolon is nagyon jól indult, de nem volt ennyire erő, sem megragadó, hogy na ebből misül ki, hogy e, hogy lesz meg, hogy már ennyire szereti az embere szereplőket, a humorukat, meg az esendőségüket. Ha már így a villamos szóba került veletek előfordul, hogy esetleg nagyon belemélyültök ott a könyvbe, és fönmaradtok? Öh, már volt ilyen. <gül> Igen. Met Metron szokott néha ilyen élmény lenni, mert ott tényleg nem is nagyon lát kint az ember, ugye semmi, hogyha nem figyeld a táblákat, vagy a főbb jellemzőit a megállóknak, akkor el lehet Hát én egy ideig ingeztem még öh, Gödöl és Budapest között a hívvel, és a koraikkel és miatt tényleg nagyon régen volt, így az emberben kiépült, akkor egyfajta időmérő eszköz, ami semmilyen más órához, vagy ébresztő óraként nem működik, csak is kizárólag ez ilyen, ilyen stabil járatokon, hogy felébredsz a végállomás előtt, és akkor leszállsz, és valahogy így, nem tudom, tudat alatt egy ideges figurállandóan az óráját nézi, és, és, és így rángatja a váladat, hogy most én a száján Akkor lehet, hogy ezt hibáztam el, én amikor fennmaradtam, hogy nem, nem ismert viszonylatan utaztam, hanem csak úgy. Uh -huh. És Aha. este is volt már, és azt hiszem, akkoriban szereztem meg a Simon szignek a kódkönyv című ismerettelésztő regényét, ami elkezdi valahol az ókori görögöknél is, ugye, akik már kódoltak. Uh, ja, mert ugye bölcsészként mindent azzal kell kezden, hogy már az ókori görög is, ez egy kötelező dolog. Ha nem, akkor megkeresnek, és számon érik rajta. Tehát már az ókori görög is kódoltak. És aztán eljut egészen a, a napjainkig, nagyon nagy részt elidőzik az enigmánál, mert minden kódolós regényben, minden kódolós irodalomban kell egy nagy része ami az enigmáról szól, és azon vettem magamat észre, hogy valami olyasmi helyen vagyok, vagyok a 86-ossal obb, amire nem kéne lennem. <gül> este is volt, nem is ment át metro, úgyhogy sétáltam a fagyban valami 10 percet, attól tök jól felkeltem viszont... Egyébként nekem az a szerencsém, hogyha ugye mondjuk a Blaha Lújza térnék kell, általában leszállnom, hogyha megyek dolgozni, és hogyha eltéveztem, akkor még mindig a Deák téren átszállós útvonal is tökéletesen oda vissza a munkahelyemre, úgyhogy mindig van béterv. Na, akkor én jövök? Igen. Igen nekem is sikerült egy nagyon jó könyvet találni most erre a hétre. Van egy Thomas Perry nevű író, akinek a Strip című könyvét vettem meg e -bookba. És annyira örültem ennek a könyvnek. Elkezdtem olvasni, és úgy éreztem, hogy ez egy elmor Leonard könyv. Uh -huh. És ráadásul egy jó Elmore Leonard könyv, nem, nem mint a, a utolsó egy-két kötet, amit tőle olvastam. Rengeteg jó pofa figura, akiről nem lehet eldönteni, hogy most ez Pozitív karaktere, vagy csak első látásra. Abszolút mindenki próbálja a saját szándékát végvinni egy teljesen lehetetlen helyzetbe, és nyilván folyton összeütkez... ö... összeütkezésbe kerül ez a sok karakter. Nagyon-nagyon vicces könyv, meg izgalmas is. Nagyon jó pufa karakterek vannak benne. Természetesen ebbe is találtam magyar referenciát. Az egyik figura, akit úgy hívnak, hogy, Mark... hogy Mankó Kapak, ez egy román születésű ember, aki Budapesten járt iskolában vagy valami, és többször Budapest és a budapesti csajok előkerülnek benne. Csak nem tudom, valahogy mindig rátalálok ezekre a könyvekre, ahol említenek magyar karaktereket. Vagy lehet, hogy minden könyvbe így van, nem tudom. És sajnos nem, nem jelent ez a könyv meg magyarul, de, de aki szereti az elmúlt leonás stílusát, meg ezt a fajta humort, annak tudom ajánlani. A annyiban éreztem, hogy azért ez nem Elmore Leonard könyv, hogy többet beszélgetnek ezek a figurák, sokat többet beszélnek, mint, mint a, a, a csendes e igazi Elmore Leonard karakter, aki, aki csak gondolkodik és tesz, és nagyon ritkán fecseg. Hm. Ez volt az egyik könyv, amit olvastam. A másik pedig I ilyen könyveket még nem hoztam eddig elő, de egyébként nagyon szeretem az ilyen self-help kategóriát. Nyilvánabb is rengeteg könyv van, ami, ami hogyan, hogyan legyünk népszerűek 24 óra alatt. <gül> de, de ez egy tényleg mindenféle, hogy ezt is a New York Times uh, kritikái között találtam ezt a könyvet, és nagyon sok jó helyen ajánlották. Az a cím, hogy Will Rediscovering the Greatest Human Strength. Tehát így az akaraterőről, hogy ez hogy működik, nagyon jó bemutatja, hogy milyennek a, a biokémiai háttere, hogyan, hogyan eh, mik, mik azok az izmok valójában, mik azok a részek, a területek az agyban, ami, amik reprezentálják ezt az akaraterőt, hogyan lehet kimeríteni, mi az, ami elrontja, mi az, amivel fejleszteni lehet az akaraterőnket. Hmm. És lehet, és lehet rágyúrni? Abszolút lehet izom... rágyúrni, és teljesen Húmival. meglepő dolgokkal. De inkább az az érdekesben, hogy nagyon jól meg lehet érteni, hogy mi az, mi az, amiért nem működik néha, és mitől fogy el. És, és nagyon jól leírják, hogy a diéták például mennyire nem tudnak működni, és miért nem. És nagyon érdekes tényleg, hogy egy csomó dolgot, amiről olvastam mostanság, meg amit, amit követtem így vagy úgy blogokon, így összehoz egy, egy, egy jó elejétől végéig koncepcióba. Tehát így a, a munka, munkával kapcsolatban, hogy, hogy az akareterőt ott hogy alkalmazzuk, például megemlítik a kedvenc ilyen Getting Things Done könyvemet, meg módszertanomat, amit, amit követek. Beszélgetnek így a halogatás problémájáról, ugye ami ami nagyon gyakori probléma, mindenki kínlódik, hogy, hogy, hogy az utolsó pinatra hagy dolgokat. Erről is nagyon jól leírják, hogy ez miért van. Tényleg, tényleg abszolút tudományos alapon, hogy meg a vércukorra, meg az a magyarázva ezeket a dolgokat, meg nagyon sok területet érintenek, például a gyereknevelés, és hogyan tud a gyerek akaraterejét fejleszteni, és csomó olyan dolgot leírnak, amiben én is belefutottam, hogy hogyan szabályozod a gyereket, hogyan tudod motiválni. Sokat beszélnek arról, hogy most volt az elmúlt pár-tíz évben egy, egy ilyen uh, szemléletmód, hogy, hogy mindenkinek, uh, mindenkinek egy pozitív visszacsatolás kell csak, és aki nem teljesít annyira jól, azt is adjon kell dicsérni, és ha elég önbizalma lesz, attól majd jól teljesít, és ez például abszolút... Uh, Száfolja? Száfolja, száfolya, abszolút száfolja, és, és tippeket is ad, hogy hogyan lehet mégis úgy csinálni, hogy, hogy, hogy működjön a motiváció. De nagyon nagyon sok területet érint, mindegyik tényleg úgy érzem, hogy, hogy jól alkalmazható az életemben. És nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet, Will címmel. Ez se jelent meg még magyarul, de nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy ez lesz akkora siker, hogy le lesz fordítva elég hamar és mindenki tud használni egy kicsit több akaraterőt, úgyhogy de még mennyire? Vegyétek, vigyétek. No, csak oda kéne eljutni, hogy me megvegyem. <gül> Tűjjünk ez gondoljuk t -t. ezt. Tehát. Igen. Nem kéne elkapkodni. Egyébként jó, hogy vissza lehet csatolni, Ez az elején beszélgettünk róla, hogy, hogy, hogy még nem ettél, meg kéne enni valamit. Így nagyon-nagyon konkrét működése van ennek, hogy, hogy, hogy a vércukorszinttől Mennyire függ, hogy mit tudsz megcsinálni, és mit nem. Uh -huh. nagyon és... Dolog. Hát akkor én úgy érzem magam, mint aki most a akarat erőre egy ideje. Ki <gül> <ilyet>. <gül> De most már túl sok, szokéne venni belőle. Vannak nagyon érdekes kísérletek ah ahhoz, hogy, hogy így kimerítsék az akarat erőt, a, mondjuk a kísérleten. én van például olyan technika, amit a, a fehér medvéről neveztek el, a, a, arról szól, hogy, hogy, hogy ne, próbáld azt, hogy ameddig csak tudsz, nem gondolsz egy fehér medvére. Uh -huh. És akkor, hogy meddig tudod tartani magad, ezzel így kimeríteni gyakorlatilag elég gyorsan, pár perc alatt az összes akaraterületet, <gül> utána csinálják a kísérleteket. <gül> Tehát ez egy ilyen veszélyes kísérlet, mert utána az ember kimegy, elkezd alkolt inni, vagy a hűtőt bontogatja, vagy pedig <gül> <gül> mégis olvas egy kicsit. Igen, igen. és a, a végén a konyak a... megyek között ébredsz a kezedben egy jégeres üveggel. Aha, igen. <gül> Többé sose akarsz gondolni a fehér medvénet. Vagy háromszor hibáztam az elmúlt két percben. <gül> szóval nehéz, nehéz dolog érdemes kipróbálni. És tényleg, akit a, a, a saját akaratere, vagy a gyerek szempontjából, a munkahely szempontjából érdekel ez a téma mindenképp ajánlom, de egy, egy nagyon jó megírt könyv, amit fel is lehet nevetni, meg magadra is lehet ismerni, meg mondom, nekem nagyon tetszett, hogy egy csomó dolgot, amit mostanában olvastam, hallottam, tanultam róla, azt így egy, egy, egy egységes képben rendezte a, a, a két író. Egyébként az írók Roy F. Baumeister és John Thurney nevű író. Aha. És, és egyébként egységnyi akaratereje van az embernek? Tehát, hogyha valamiben nagyon, nagyon kihajtod magad, akkor a többi dologban gyenge, gyengébb leszel? Abszolút, abszolút. És nagyon jó tettem. rámutatnak, hogy, hogy hogy lehet az, hogy okos emberek, akik mondjuk a munkájukban maximálisan teljesítenek, és, és az akaraterük egyértelműen mérhető, hogy tudnak iszonyat rossz döntéseket hozni egy, -egy, -egy kifárasztó nap után nagyon, nagyon érdekes dolog. Csak mert most éppen azon gondolkodtam, hogy egy kicsit ilyen visszakanyarodjak ma a könyvhasználathoz, hogy ugye meg most már egy újabb ö, médiumot kaptam, ezt, a, ezt az e t és ezzel háromra ugrott azon könyvek száma, amit így stabilan olvasok. <hül> Az egyik a telefonban van, ami most már egy kicsit olyan háttérbe szorult a másik a, az e book de a harmadik pedig a papírkönyv a László Zoltán, uh -huh. és, és lehetséges, hogy most azért kéne ennem egy kis csokoládét, hogy végre valamelyik könyvet befejezzem anélkül, hogy a többi elő is kis processzidőt kérjem magának folyamat közben. Egyébként ezért jó nagyon az Amazon Kindle szolgáltatás, mert nekem a telefonomon, meg az iPad-en is, ugye, ami, ami a, a fő e-book olvasó. Tehát ahogy haladok előre a könyvbe, ha megnyitom a másik eszközön, azonnal odaugrik, ahol befejeztem az olvasást. És ez lehet, hogy teszi, hogy a több eszközön ugyanazt a könyvet olvasom. De nektek nincsen egyébként ö, funkciója bizonyos könyveknek már, mint tartalom szerint, tehát de, hogy, de, de. hogy ez az, amit ilyenkor olvasok. Igen. Most uh, nem tudom, vannak a mellékhelyiség könyvek, de nem biztos, hogy bele kell menni, de uh, vannak a... azokról. a az, az... Az, az, az, az inkább Twitter nekem. Aha. Hát én, én irodalmi folyóiratokat tartok a, <laughs> ott a fürdőben. Multifunkciós. Igen, az el el lehet olvasni. De e, például azt tudom, hogy te nagyon ragaszkodsz balázsához, hogy egy könyvet elolvasás után jön a másik, de azt nem tudom, hogy kelt, hogy hogyan, rá, hogyan. Ennek így vannak könyvek az így szétszórva a lakásban, de most találtam majd a hűtőt, a például, de ezt gyanúsan öcsém tette oda, mert nekem nem ismerős a borító. Hát Nem, nem. Annyira a lakás nem régi, hogy az, az a könyv, ilyen, csak úgy. De nem, persze van a másik táskámban, hagytam könyv, meg a, a elmegyek kocsmáhez, de valamit mégis mindig magammal, viszont a Kindle az nem, mert rá fogok ülni, típusú, hogy meg ilyenek. Aha. De mondjuk ilyen lefekvésről olvasok 30 oldalt, az az nincsen, az, amit éppen olvasok. Vagy a villamosos könyv is az, amit éppen olvasok. Aha. Akkor csak én mondjuk ilyen puhány, hogy, hogy csomószor az volt, hogy, hogy, hogy villamosra vittem a Prusztot, hogy, mert hogy ott, ott belekeveredek a mondatokba, akkor gyorsan telik az idő, de este pedig a, a, a John Dixon kár könyvek jöttek elő. Ú, erről az teszem, hogy ma benéztem a könyv barlangba, hát ha lehet kapni tátján a tolsztályát, de már nem láttam. Viszont ha már női ha nőíróról van szó, szóval akkor viszont a, szó, a, a, hú, a Margaret Thatwood-nak a könyve, a szolgáló lenymeséje, azt viszont lehet ilyen 400-500 forintért kapni. Hát, hogyha megnyomjuk a pauz gombot, vagy a leállítást gombot, akkor szerintem megyek fel, hogy nézni. Mert mindig egy csádi dolog szokott egyébként tenni. Tehát... Valami ünnep van, vagy hosszú étvége, vagy ilyesmi, és akkor egyszer csak az, azon veszem magam észre, hogy anyáma, meg öcsémmel nézzük a könyvúdvart, és összeraknunk egy ilyen kisebb dobozkönyvet, amit kiszállíthatunk. Hm. Ja, értem, ti neten. Mert ott benne, bevenni is jó meg meszkálni egy kicsit. És hatig vannak nyitva, azt hiszem, mint mindenki. Mit a Szatolcs volt például? Aha. Hát tulajdonképpen ők Szatolcs volt, nem? Hát nem. Aha. Valami specializált verzió, igen. Ahol nincsen gomb, viszont van igen. Közben találtam itt még két novellát, amiről beszélni akartam itt, ha egy szerzőt igazából is, és tőlolvastam két novellát, mert megjelent az eset magon Daniel pearlman az óriási házban című novellája, illetve én korábban a héten szembesültem a The Vatican's Secret Cabinet című írásával, és mind a kettő ilyen, ilyen tök jó, de valahol már találkoztam vele a dolgoz fel. Az egyik az az, hogy a az apa, hogyha nem jól csinálja az apaságot, az hogy megy össze a, a gyereke szemében, és, és mivel ez egy ilyen spekulatív, fikciós mű, ezért itt mintha zsugorodna is a történet, oh. és nagyon, nagyon úgy tűnik a narráció, hogy, hogy tényleg egyre kisebb az apa. Én és nem és merem elolvasni. <gül> ne csinálj hülyeséget, ez egyébként tanulság, annak tűnik. A másik az meg a, az ilyen okos feleséges történet, itt egy műkereskedő keveredik egy kényelmet helyzetben a Vatikánban, és emiatt azzal a feladata bízza meg egy, egy múzeumi pozícióra, egy jobbíboros, hogy a Vatikán egy titkolt kis szekrényéből a levéset, pénészeket, azokat varázsolja már vissza pár szoborra, uh -huh. illetve azonosítsa be, hogy melyikhez tartozik. És akkor a rosszul, ez a, ez a 40 ezer leült egy 40 ezer szavas ö, kis novella, vagy novella ez igen, hogy, hogy mégis hogy lehet ezt megoldani, illetve hogy lehet kikeveredni ebből a helyzetből, mert nyilván amennyi, amennyi szobrot megcsonkítottak ott, ez nem egy teljesítő feladat. <gül> <gül> ez nagyon jó. Ezt elmerem olvasni. Igen, igen. Az SF magon a novellákat én mindig imádtam, hogy, hogy jó, erre-arra irányítják az ember figyelmét, nem mindig azért, mert 100 százszázalékosan jók, de, de mindenképpen jók és mélyről merítenek, vagy messziről, vagy válo össze-vissza válogatnak. Ez nagyon jó. Igen, és azok alapján, az ajánlások alapján el lehet indulni. Minden a van még egy másik könyve, amit nézek már egy ideje. Azt pedig a, a Colonel's Jeep a címe, és ott pedig a, a Héber mitológiát és a világháborús Európát keveri valamilyen módon. Szerintem jó éden beszámolok róla. Olyan. Még egy kérdés, hogy amikor bejön egy ilyen novella hirtelen, amit nagyon izgés, el kéne olvasni, akkor, akkor sem borítjátok a tehát nem ugrik előre a listám? Azért, mert egy rövid novellácska is, hogy ezt így bele ja, de persze. Nem is tudom, talán ezen a héten, vagy a múlt héten én is találtam egy, mi volt az, azt talán körbe is küldtem nektek. <gül> igen, a Murakami a... Igen, igen. Az olyan gyorsan végül olvasósták. Aha. Az igen. belefér. Igen, én is többnyire azért előre szoktam venni. Mert a novella az, az, az egyébként sem a leülök, és akkor novellákat szeretnék olvasni, ezért nem szoktam egyébként antológiákat sem fogyasztani többnyire, mert a, a leülök novellát olvasni az egy ilyen, ilyen nem létező életállapot. Inkább kerül, nem uh -huh. Igen, igen, igen, látok valami jót, elraktam a böngészőben, gyorsan elolvasok egy novellát, de nem az hogy leszeretnék a leszeretnék fölni A leülök egy nagy regényt olvasni az létezik pedig egyébként remek novellaválogatások vannak, és ugye a szerkesztői munka az mindenképpen segít abban, hogy valami struktúrát kap meg áttekintést, időrendben vagy bármi. Most nem is tudom hány van nekem, de szerintem a novella antológia az egy fontos, és funkciót a bíró dolog. Ezt egy pillanatig sem vittem, és mindenki mást arra bíztatok egyébként olvasó novellát, tudnék mondani legalább két jogot egyébként. De ha. nagyon ritkán kapom magamat, az olyan novellákat olvasok. Ha. Ez nem, nem valami jó végszó, találjunk ki valamilyen vidám-vidám befejezést. <tém> Témánk témán nincsen, már nincsen. Illetve de, te feltetted még az, Gabi, hogy vagyunk e félbe könyvet. Ó, igen. De ezt majdnem félbe hagytuk. Ezt És a ez témát. megint nem vidám téma. De hát, ha mindenki hát azt mondja, ezt... hogy nem és boldogan mosolyogva teszi vissza egy olyan polcra, aminek a tetején cserpes virágokat tart. De könyvek felett virágot? Soha. Visszavizeznél, hogyha véletlenül túl a Meg... Én Nekem e... nagyon ritka, nekem lelkismeret furdalásom lenne. Hát az, az a kérdés, hogyha félreharaksz egy könyvet, az jelenti azt, hogy soha többé nem olvasod el, mert hogyha tudod, hogy csak az ideje nincs itt, hanem ez csak egy ilyen... ilyen átveneti állapotban leledzik az a könyv, akkor, akkor könnyebben megcsinálod. Vagy azünk vagy annyira rossz könyvet, hogy nincs kellett végigolvasni. Állítólag vannak ilyenek. Uh -huh. Ritkán, ritkán. De hát, nem tudom, én talán azért, egy gyorsan olvasok, de inkább azért végküzdöm magam rajta, ha már ennyi energiát befektettem, hogy elkezdtem, akkor. Na, mondjuk nem, tehát azért legtöbbször valamilyen szinten biztosra megyek, hogy nem lesz nagyon rossz, nagyon rossz a könyv. Pedig most uh, egy remek uh, felhívást tudnék intézni a hallgatósághoz, hogy meg kéne találni Balázsnak azt a könyvet, Biztos, amelyet, hogy félbe amelyet, igen, igen, hogy egyszerűen képtalanség végigolvasni. Egy Elisabeth a Vernier sci be tudok szállni ebbe a versenybe, én is úgy kaptam, hogy nem hittem, hogy olvastatlan. <laughs> És ezt a... Később megkérdeztem, a galaktika valamilyen Tíz részes ilyen európai is adunk ki sorozatba adta ki, és kilenc nagyon jó címük meg volt, vagy kilenc címük meg volt, és gyorsan kellett keresni másikat, mert jött a határidő, és akkor egy olyan olasz irodalmi díjnak a győztesét kiválasztották, amely, amely regény annyira, annyira ilyen szerepjáték ízű, hogy néha azt is hallod hogy csörögnek a dobókockák, oh. és a éppen dobni fog, és megvan neki a dupla nulla, és beviszi a túlütést. Mi, mi a cím a kötetnek? Liport. De egy sértés útus hazi jelleggel még, még a címe is rossz. Bár, bármikor én megígértem annól, hogy írok róla egy két, hát aztán elnézést kértem több alkalommal az a john hogy nem, tehát vannak dolgok, amiket így nem örüljön, hogy nem gyűjtottam föl. ez megpróbálnád? Hát most így fogadás dologra talán bevállalnám, de... Hát fogadásként egyébként végigolvasató nyilván. De nem fogod szeretni. <laughs> Hát Egyébként papír, egy papírkönyvvel előfordul, hogy ha azt veszek és valahova elrakom, akkor félbe marad. Tehát ilyen elkerülhetetlen. De olyan is volt már, hogy akkor inkább beszereztem e formában, és akkor úgy fejeztem be. Aha. Ez jó, hogy egy, egy fizikai testerbíró dolog jobban elveszik, mint a virtuális eszközöm, vagy egy virtuális dolog. De hát logikusan igen. Igen, meg a gépemen nagyobb rend van talán, mint a könyveim között. Hát szerintem ez egy nagyon szép végszó. <gül> <gül> a következő adásban beszélgetünk is, majd kalibréről, meg hasonlókról. Így jól van, ez jól. tök jó, tök igen, jó. Igen, Kocka igen. téma. Yes! Jó van, hát akkor sziasztok jövő héten ugyanitt. Szia. Sziasztok!